Вирушає до Львова, щоб відшукати загадкові, однак начебто втрачені тексти, науковцям мов Себастьяна Штукенгайзена. Що з цього вийшло? Слухаємо далі. Сурінки повісті «Дивна історія» Стефана Лянге з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш. Мабуть,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 Чесно кажучи, доростаючи в оточенні студентів, чиї думки було зосереджено на здобуванні кар'єри, створені сім'ї, на п'ятничних посиденьках за пивом, він уже встиг злякатися, що той усе, що життя, в яке його привели і яке йому так барвисто змалювали у дитинстві, раптом закінчилося, як невдало написана п'єса. Просто посередині інтриги. Ні.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 Робота над його біографією поступово змінила його у монастирі, вчила його ставати розумнішим, більш терплячим і навіть люблячим. Він відчув, як тепло приязні до Штукингайзена заливає його серце, і на душі стало затишно. До очей йому підкотилися сльози каяття. Каяття за те, що раніше так марнував своє життя. Був зосереджений на речах і так мало цінував людей.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 Лянге під новим кутом почав перечитувати біографію Штукенгайзена. Раптом деталі, з такою дбайливістю змальовані Жвишинським, припинили видаватися йому кумедними і старосвітськими. Він перечитував деякі абзаци по кілька разів, особливо ті, де Жвишинський робився поетичним і змальовував осінь на Лемківщині, родинний побут Штукенгайзенів або їхні із Себастьяном дитячі пустощі.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 коли повертався з бібліотеки. Вдома, перед сном, він діставав копії книги Чижвишинського і знову поринав у Штокенгайзенове дитинство. Він був упевнений, що відкрив постать генія, слава якого ще прогремить у майбутньому. Випередивши своїх сучасників на 100 років, Штукенгайзен, як видавалося Лянге, розумів природу своєї геніальності, однак не давав оточенню більше, ніж те могло б узяти. більше він роздумував над впливовістю ідей Штукенгайзена, то менш кумедними видавались йому припущення через Вишинського. Справді, той вибух наук, пов'язаних із вивченням логіки знаків, був вельми примітним. Семіотика – герменевтика, когнітивна лінгвістика. В усіх цих дисциплінах можна було знайти впливи ідей Штукенгайзена. Він прослідковувався в працях Юнга, з якими Штукенгайзен, якщо вірити чи Вишенському, був знайомий від часів свого першого турне Європою. Ці ідеї вгадувались у працях із квантової механіки. Ах, як добре було би, бодай одним оком, подивитися на Адамове яблуко Штукенгайзена. Ці вісім куплетів, написані алегоричною мовою, не давали йому спати. Що там могло бути? Завуальовані цитати з Біблії? Хлібниковська гра в літери? Абсурдистська багатозначність? У Лянге склалося враження, що він потроху доходить. Звісно, він не вважав себе генієм, не причислював свій інтелект до розряду виняткових чи особливих, до розуміння потаємного задуму реконструкції.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 обивши основні сфери знання, де відбувся значний поступ упродовж ХХ століття, Лянке припустив, що появу навіть таких речей, як стільниковий зв'язок та інтернет, соціальні мережі та загальне пришвидшення світу було опосередковано спричинено Адамовим яблуком Штукенгайзена. Якщо це справді так, тоді виникало питання. Яку мету переслідував автор яблука? Повернення до мови справжніх імен? Відновлення діалогу з істиною? І хто в такому разі був цей автор? Стефанові іноді здавалося, що на вулиці ніяк не 2013-й, а 1913-й. І він не студент із Відня, а один із друзів Штукенгайзена, що народився разом із ним у Дуклі, але не потрапив на полотно, де Себастьян грає в бабукуцю із сільськими дівчатками. Чисто випадково. Перший дзвіночок, який віщував тривогу, пролунав, коли він поїхав на зимові вакації до Відня, провідати матір і наречену. Йому страшенно не хотілося розставатися зі своєю щоденною роботою. Здавалося, він вимушений буде страждати без таких близьких йому Вишенського, його міжвоєнних замальовок та історій про Штукенгайзена. Приїхавши до Відня, він тільки й говорив про свою наукову працю. Андреа слухала спершу з цікавістю, потім із нудьгою, а далі з нерозумінням. Коли вони пішли на різдвяну вечерю до матері Стефана, і він уже вдесяте пояснював Андреа, що знайшов справжнього генія від лінгвістики, Андреа сказала, «Стефане, може, годі, відколи ти приїхав, ти тільки про те й розводишся, що про цього Штукенгайзена?» «Це ж справді велична постать!» Тобі неодмінно потрібно почитати його біографію. Шкодую, що не зробив копій спеціально для тебе. Зрештою, ти ж не читаєш українською. Шкода. О, я знаю. Ти приїдеш до мене на Великдень, і я влаштую тобі штукенгайзенські читання. Це буде щось на кшталт того, що відбувалося у їхньому лінгвістичному клубі. Ми запросимо ще декількох наших друзів, і я влаштую вам екскурс у штукенгайзенознавство. «Поправді, що більше ти мені про нього розказуєш, то менше мені хочеться дізнаватися про нього ще щось», – відповідала йому роздратована та ображена Андреа. «Даремно. Цілком даремно. Це космос, Андреа. Тобі, можливо, здається, що я надто заглибився у ці свої дослідження, одначе ти не бачиш усієї картини так, як її бачу я. Подивись на речі моїми очима, і ти зрозумієш, що це непорожня трата часу». Я заново відкриваю якісь принципові, універсальні, я сказав, беречі. Я не заглиблююся в якусь нору. Навпаки, це пробудження. Андреа, це справжнє пробудження. За святковим столом Стефан не стримався і повів далі.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 «Може, залишишся на місяць у Відні? побачишся з друзями, відіспись, перепочинь!» Стефан поклав виделку на стіл і відсунув тарілку від себе. «За кого його тут вважають? За хворого?» «Дякую, я вже поїв. У мене ще шмат роботи, який я намітив на сьогодні. Смачного!» «Стефане!» Він вийшов із кухні, грюкнувши за собою дверима.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 його любов до Штукенгайзена була на тому фанатичному етапі, коли всього себе хотілося віддати дослідженню. Він також знав, що той ентузіазм, який зараз вирує у ньому, так само легко міг і закінчитися. Від цього вдвічі гіркіше було перебувати тут, у Відні, в бездіяльності, знаючи, що є значно достойніше застосування сил і часу. «Ти не хочеш мене бачити!» – далі звинувачувала його Андреа.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 Останній раз я бачила тебе у скайпі місяць тому. Я був зайнятий. Тепер уже не витерпіла Андреа. Вона зібрала свої речі та й, траснувши дверима, поїхала до своєї подруги. Увечері від неї прийшла тривожна есемеска, яка прозвучала рефреном до ранкової сварки. «Ти дуже змінився. Не знаю, як ми будемо спілкуватися далі».